Plecare definitivă, autor Gabi Schuster. Trenul părăsește o lume hulită, gara îngropată în ploaie, scrâșnetul roților năbușite de ceață, silueta agită mâinile albe, geamul pocnește în ramă. Liniște, liniștea plecării definitive, Așteptarea, așteptarea luminilor neîntrerupte din lumea promisă. Câteva ore. Ploaia curge gri, umedă. Viena, primul popas, difuzoarele din gară și începutul fricii. Mai e Martin.